și în și pe pământ, tată, și sfânt. Suntem foarte bucuroși, ubiți ascultători, să vă întâmpinăm cu ocazia programului numărul 170 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, program pe parcursul căreia ne ocupăm cu citirea și meditarea asupra noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos, meditații care aparțin Preotului Niculiță. Iubiții noștri, bine ați făcut că v-ați rezervat aceste 30 de minute din prețiosul dumneavoastră timp să ne ascultați, deoarece noi vă aducem vestea cea bună a Evangheliei, care nu piere, ci rămâne în veci. Domnul Dumnezeu din ceruri este atent și observă pe pământ pe toți aceia care-i pe el, interesându-se de scrisoarea sa, adică de scriptură. În ultima carte a Vechiului Testament, pe ultima filă a Vechiului Testament, la cartea lui Maleahii, capitolul 3, Versetul 16, aflăm că Domnul Dumnezeu ia aminte la cei care pe pământ vorbesc despre El. Citim versetul. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Iată, iubiții mei, Că toți cei care se ocupă cu Scriptura, cu cuvântul Domnului și care vorbesc despre El, aceia fac o mare bucurie Domnului și Domnul își lasă toate treburile Lui la o parte, ia aminte, ascultă și scrie chiar o carte de aducere aminte. Domnul să ne facă harul ca toți cei care ascultăm acum să fim din categoria celor ce se tem de Domnul și iau aminte la cuvântul Lui, pentru că la rândul Lui Domnul va lua aminte și El la toți cei ce iau aminte la cuvântul Lui. Iubiți ascultători, înainte de prezentarea lecțiunii de zi, să ne continuăm în știrilor destul de sumare de altfel pe care le avem la îndemână cu privire la viața, activitatea și moartea Apostolilor Domnului. Astăzi vorbim câteva cuvinte despre Marcu, care ne-a lăsat cea de-a doua Evanghelie a Noului Testament, cea care îi poartă numele. Acest evanghelist și martir a fost născut din părinți evrei, care se trăgeau din neamul lui Levi, se crede că Marcu ar fi fost convertit de Apostolul Petru, pe care apoi l-a ajutat în călătoriile misionare și a servit ca scriitor. Fiind rugat stăruitor de și din Roma s-a în scris vorbirile Apostolului Petru despre Hristos Domnul, Marcu a consimțit ce a scris în greacă Evanghelia a doua, Evanghelie ce poartă numele său. În mod real însă, cuvintele acestei Evanghelii sunt ale Apostolului Petru. Marcu a înființat o biserică în Alexandria. De aici a trecut în Libia, unde a făcut mulți convertiți. La reîntoarcerea sa în Alexandria, unii egipteni geloși de puterea sa i-au hotărât moartea. Evanghelistul Marcu a fost prins, picioarele au fost legate împreună și astfel a fost târât pe străzile cetății, apoi zdrobit și însângerat a fost aruncat într-o celulă. În ziua următoare i-au ars trupul. Oasele lui au fost adunate de creștini și înmormântate după cuviință. O tradiție spune că mai târziu oasele lui au fost mutate la Veneția, unde este considerat ca sfântul protector și patron al cetății. Iubiți ascultători, așa cum am mai spus și în alte lecțiuni, noi nu trebuie să luăm ca literă de evanghelie, cum obișnuim românii să spunem toate aceste informații, deoarece ele sunt culese din datele istorice și omul ca om este întotdeauna supus greșelii. Un lucru însă suntem siguri, toți aceia care au urmat drumul celui răstignit Celui persecutat și omorât din pricina neprihănirii nu pot să împărtășească decât acela sfârșit, de aceea înclinăm să dăm mult credit pe știrile acestea și ne minunăm și prețim mult pe Domnul Acela care a împuternicit pe oamenii Lui să îndure atâtea suferințe de dragul numelui Lui. Nici pe noi nu ne așteaptă o altă cale decât tot calea suferințelor, chiar dacă sub alte forme și trebuie să fim gata să mergem pe această cale, Că dacă nu mergem pe calea suferințelor pe care a mers Domnul Iisus, nu putem ni să ajungem la sfârșitul drumului acestuia în slavă unde a ajuns El. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, Te rugăm ca în minutele în care stăm înaintea cuvântului Tău acum, să învățăm mai bine să Te cunoaștem pe Tine, să ne umplem mai mult de Duhul acela al Tău care ți-a dat har și putere, ca plin de dragoste să răbți toate, să răbdăm și noi pentru ca la rândul nostru, toți acei pentru care ne rugăm, pentru căror mântuire ne rugăm, ție, fie din familia noastră, fie prieteni, să poate fi aduși la tine coplășiți de dragostea noastră, cum noi am venit la tine copleșiți de dragostea ta. Amin ne mi-ai ziceam că sunt pierdut Tu, mi-ai păsut Și din toate nu Tu to ai izbăvit că sunt Din toate, tu -ai să Iubiți ascultători, suntem cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 20, pe care l-am început de curând. În lecțiunea trecută, discutam despre chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, invitația de a intra în via Lui și a lucra. Se spune că un tânăr de-a cărui viață creștină Chiar și colegii și prietenii lui avea o mare stimă Se găsea pe patul de moarte Într-una din zile, mama lui l-a auzit strigând tare Pierdut, pierdut, pierdut Numai decât i s-a dus la patul lui și l-a întrebat Copilule, te-ai lipădat de credința în Domnul sus?". Nu, mamă, a răspuns bolnavul Trec cu bucurie dincolo Pentru că știu că mântuitorul meu m-a mântuit Dar, mamă am pierdut atâta vreme din viața mea. Am trăit 14 ani din viață și n-am lucrat pentru Domnul Isus. ci am trăit numai pentru mine însumi. Cât de târziu m-am predat Domnului. Harul Lui m-a mântuit, dar viața mea este o viață pierdută. Dragul meu ascultător, cum stau lucrurile cu viața ta? Aflăm în continuare, din pilda aceasta, intitulată în scriptura noastră pilda lucrătorilor viei, cele ce ni le prezintă Domnul Iisus cu privire la răspunsul oamenilor invitați în lucrare. Citim versetul 7 din Matei 20. Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Câte suflete trăiesc în piața lumii păcatului, fără să fie auzit vreo chemare limpede ca să vin în via mântuirii? Câte suflete trăiesc în jurul nostru fără ca noi să le fi spus răspicat despre Domnul Isus și despre mântuirea Lui? Ele vor spune odată în fața scaunului de judecată când vor fi întrebate de ce nu au intrat în via mântuirii, vor zice, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Ce mare răspundere avem noi, cei care am făcut un legământ cu Domnul, față de sufletele care ne înconjoară și nu le spunem hotărât despre mântuire. Cum ni se va cere odată din mâna noastră sângele lor? Așa după cum găsim scris în cartea lui Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 8. O latură a lucrării lui Dumnezeu, încredințată credincioșilor săi, este tocmirea de lucrători, adică să facă evangelizare. Și această latură o pot face toți, fără excepție, până într-un anumit punct, chiar dacă nu au darul special de evanghelist. Toți pot spune lămurit vestea mântuirii în cuvinte simple. Toți pot să tocmească lucrători arătându-le calea spre via mântuirii, care este foarte aproape de fiecare. Toți pot, dacă vor și dacă au pe inima această lucrare. Cine crede și iubește cu adevărat, nu poate rămâne pasiv, nici față de ascultarea poruncilor Dumnezeu, nici față de sufletele care pierd în piața lumii. Printre obiceiurile bune pe care trebuie să le aibă cel credincios, ar trebui să fie și obiceiul de a ieși în piața cetății lumii la anumite ore pentru a tocmi lucrători, pentru a spune celor nemântuiți încă vestea bună a mântuirii, pentru a mărturisi despre dragostea nețermurită a lui Dumnezeu față de păcătoși și să înalțe marea fără scumpărătoare adusă de Domnul Hristos pe Golgota. Atâta vreme cât ține ziua Harului, să spunem tuturora despre acest Har minunat, ca nu cumva să se spună odată De aceea nu am venit la mântuire, pentru că nu ne-a spus nimeni niciodată limpede și cu dragoste despre acest lucru. Să nu ni se spună, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Să mergem în continuare, iubiți ascultători, în versetul 8 de la Matei 20. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său. Cheamă pe lucrători și de le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tăi. Seara arată sfârșitul, sfârșitul luptei, al lucrării și al călătoriei. Orice început are un sfârșit, orice dimineață este urmată de o seară. Așa este în veacul de acum, și binele și răul au un sfârșit. Numai necredința și închipuie că aici îi vor fi veșnice corturile. Va veni o seară pentru fiecare dintre noi. Ce va zice atunci stăpânul? Iată o întrebare pe care trebuie să ne punem acum și să ne silim câtă târnă de noi ca să fim credincioși în lucrul încredințat nou, să fim viteji în lupta pe care o avem de dus și să stăruim în călătoria noastră ca să ajungem cu bine la capătul drumului. Orice biruitor va fi încununat Orice lucrător harnic va fi răsplătit și orice călător care nu a căzut pe drum va fi așteptat de o fericită odihnă. Frații mei care astăzi aveți dedus luptele sfinte, sfintei credințe, care în arșița zilei lucrați din greu în via mântuirii și care vă faceți conștiincios călătoria prin nisipul arzător al pustiei, mai aveți puțină răbdare, că se apropie seara, se apropie stăpânul, Mirele nostru, drag, se apropie mântuitorul nostru Iisus Hristos, care va șterge orice lacrimă de pe obrazul nostru și ne va da o dihna mult dorită. Să aveți necurmat ochii ațintiți spre răsplătire, căci cel ce va chema la lupta și lucrarea sa, el însuși va fi răsplata voastră cea foarte mare. Spre el să vă pironiți ochii, și atunci nu veți cădea niciodată și veți primi noi și noi puteri Încă puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi Cum le spune cuvântul la evrei 10 El va începe să plătească începând cu cei din urmă Cu cei mai umili și mai neînsemnați Va începe cu noi cei care azi așteptăm și ne rugăm Iar apoi vor urma toți ceilalți mai de demult Ce dezamăgire va fi atunci când mulți dintre noi care aici pe pământ au fost socotiți cei din tâi, vor vedea că sunt cei de pe urmă. Dar chiar și așa tot va fi bine, pentru că mulți nu vor fi deloc. Doamne Iisuse, păstrează-mă și harnic, lucrător în viața, ca să pot încheia cu bine lucrarea încredințată mie și astfel numele Tău să fie proslăvit. Amin. Aflăm în continuare, în versetul nou următoarele. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Ceasul al 11-lea este ultimul ceas, dar tot din ziua Harului face parte. Cine se întoarce la Dumnezeu în acest ultim ceas, va primi aceleași drepturi ca și cei din primul ceas. Îi pândește însă un pericol pe cei care în mod conștient și voit amână întoarcerea, anume Pericolul de a nu ști când este ceasul la 11 și astfel să-și încheie ziua vieții fără să-și dea seama? Amânarea totdeauna este periculoasă când e vorba să te întorci la Dumnezeu. Chiar și dacă se întoarce cineva în ceasul la 11, nu mai poate avea bucuria pe care o au cei care se întorc mai devreme. Un bătrân cunoscut de toți din satul lui ca un mare avar, s-a întors la Dumnezeu și negră și s au umplut de multă bucurie în primele zile. După câteva luni însă, a venit la acela care vestise cuvântul și izbucnind în lacrimi a început să-i spună. Ah, că nu am fost mai dinainte un alt om. Acum sunt de 65 de ani și ce mai pot face? Am supărat așa de mult pe soția mea din tâi, încât din asta i s-a tras și moartea. Un fiu cu care m-am purtat foarte rău a plecat în America. S-a stricat acolo de tot și apoi a murit. Iar eu nu mai pot îndrepta nimic. Câte nedreptăți am făcut față de slugile și slujnicele mele și de copiii mei. Câte certuri am avut cu vecinii mei. Acum sunt bătrân și nu am făcut nimic pentru Domnul Isus, Chiar nimic. Așa a vorbit cu amar bătrânul iar vestitorul Evangheliei a căutat să-l mângâie cu pilda lucrătorilor în vie, cum că harul lui Dumnezeu poate să șteargă orice vină. Bătrânul a înțeles toate acestea și s-a bucurat de mântuire, însă timpul ce s-a scurs în păcate nu-l mai poate întoarce și asta îl durea foarte mult. Orice amânare de la pocăință adevărată este un prilej de înmulțire a păcatelor și un prilej de în întristării atunci când se va face cu adevărat întoarcerea. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, voi toți care nu v-ați întors cu adevărat la el, nu amânați, nu lăsați să vină ceasul al 11-rea, că ți-ar putea să nu-l mai prindeți. Amânarea pentru înfăptuirea binelui este sămânța multor rele și nenorociri care nu mai pot fi îndreptate niciodată. Nu ascultați de șoapta diavolului ci luați mai degrabă hotărârea acum, câtă bucurie și lumină veți primi din partea Domnului Isus dacă nu amânați întoarcerea la El. Domnul Isus ne istorisește în continuare felul cum gospodarul a făcut plata celor care au lucrat. Și citim în versetul 10 de la capitolul 20. Când au venit cei din tăi, s că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare... Cu cât ai mai puține pretenții, cu atât ești mai mulțumit. Să lucrezi mult și să te aștepți la puțin este starea fericită în care trebuie să trăiască fiul credinței. Căci cât de mult am face, tot robii netrebnici trebuie să ne socotim fără pretenții și fără drepturi. Cât de frumoasă este smerenia și lepădarea de sine. Să nu-ți ridici niciodată capul și să spui, eu am făcut, mie mi se cuvine, cu tare și cu tare plată. Numai cei ce se socotești ceva, numai ei își fac socoteli. Cei din tâi, adică cei care se socotesc ei, mai fiind mai vrednici, dar cine își face iluzii, totdeauna va avea deziluzii. Dumnezeu nu se ia după socotelile noastre, ci El care vede adevărata stare, ne dă numai ceea ce ni se cuvine. Nu după dreptul pe care îl socotim noi că-l avem, ne dă Dumnezeu, ci după harul său. Cine vine înaintea lui Dumnezeu cu dreptatea sa, cu neprihănirea sa, este stăpânit de Duhul Fariseic, Duh care nu poate trece pragul împărăției cerurilor, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ca să cunoașteți cât de mare este păcatul mândriei, închipuiți-vă două căruțe care se întrec una pe alta. Una din ele este trasă de doi cai, dreptatea și mândria, iar cealaltă este trasă de alți doi cai, păcatul și smerenia. Ce credeți? Care va întrece și va trece înainte? Cea a păcatului întrece și biruie pe cea a dreptății nu că doar carul păcatului ar fi având o așa de mare putere, ci pentru că îl ajută smerenia de lângă el. Trăsura dreptății rămâne bătută în urmă, nu pentru că dreptatea ar fi slabă, ci pentru povara și greutatea mândriei. Toată nevoința noastră, toate ostenelile, toată truda, toate faptele noastre, oricât de bune ar fi ele, dacă le înhămăm la căruța mândriei, se răstoarnă și nimica Se alege de ele Nu putem să trecem mai departe De citatul acesta Cules din scrierile lui Sfântul Ioan Gură de Aur Fără să recunoaștem cât de adevărat este Când au venit cei din i spune versetul Socoteau că ei vor primi mai mult Frații mei Să nu ne facem socoteri în fața lui Dumnezeu Ci să rămânem în adâncă smerenie, Și El ne va înălța Să ne socotim că suntem nimic Și atunci vom fi fericiți când El ne va da ceva, fericirea este atunci când te aștepți la puțin, dar primești mult. Alt gând care se desprinde din versetul amintit este acela că Dumnezeu plătește nu după cât ai lucrat, ci după nevoie. Și cel care a venit în ceasul al 11-lea a primit tot atât cât a primit și cel care a venit în ceasul din tâi, pentru că și el avea tot atâta nevoie ca și celălalt. Iată harul lui Dumnezeu care întrece orice pricepere omenească. El împarte mântuirea și viața tuturor la fel, pentru că toți au nevoie egală. După ce s-a făcut împărțirea aceasta, aflăm, iubiți ascultători, în versetul 11, reacția celor care au primit banii. Să citim versetul. După ce au primit banii, au împotriva gospodarului. Cârtirea își are rădăcina în nemulțumire. Iar nemulțumirea este începutul tuturor păcatelor și mama tuturor nenorocirilor. Nemulțumit a fost Lucifer cu starea lui, vrând să fie ca Dumnezeu, și de aceea a fost aruncat în cel mai întunecos adânc, după cum citim la Isaia, capitolul 14. Nemulțumit a fost poporul lui Israel cu ceea ce primea de la Domnul când a început să cârtească și de aceea a pierit în pustie. Decitit exodul 15. Nemulțumit a fost iarăși poporul din pricină că era condus numai de Dumnezeu și a cerut să li se dea drept conducător un împărat ca toate celelalte neamuri, ajungând astfel să fie dus în robie. Decitit în teia Samuel 8 cu 7. Nemulțumiți erau ucenicii cu starea lor când au ajuns să se certe pentru locul cel din tâi. Cei mai răi oameni sunt nemulțumiți. Ei totdeauna cârtesc și provoacă tulburări. Roata cea mai rea scârție cel mai mult. Numai o bucățică din planta numită mulțumire, pusă în cea mai slabă ciorbă, ar face-o să aibă gustul cele mai bune fripturi. Nemulțumirea și cârtirea sunt ca focul, aprinde totul în jur. Cârtitorul poartă în sânul său șarpele aducător de moarte. Spurgeon spune așa, Cârtirile și nemulțumirile noastre sunt niște căruțe pe care le trimetem la Dumnezeu ca să ne aducă alte necazuri. Sau, cum spune Sfântul Ian de Aur, Dacă diavolul nu poate a vă împiedica de a face bine, voiește în alt mod aș deșerta ura lui asupra voastră. Dacă nu poate cu iubirea de slava de șartă, cu lipsa de minte, Apoi bagă în sufletul celor slabi cârtirea. A cărti este fapta celor nerecunoscători și fără de simțire. Cel ce lucrează de bună voia sa și nu silit, de ce cârtește? Mai bine este să nu lucreze nimic decât să lucreze cu cărtire deoarece se pierde și ceea ce a fost făcut deja. Încheiat citatul. Lucrătorii din vie au primit banii care îi se cuveneau și totuși au cârtit împotriva gospodarului. Aceasta arată că oricât de mult ai pune pe focul nemulțumirii și al cârtirii, el tot ar mai vrea și niciodată nu se satură. Cine este obișnuit să cârtească, va cârti chiar dacă ar avea toată lumea asta, pentru că acest păcat este primul născut al satanei și nu se lasă bătut. Faceți toate lucrurile fără cârtii și fără șovăel, ne învață cuvântul lui Dumnezeu la Filipeni 2. Cârtitorii totdeauna vor fi nimiciți chiar când se află printre cei izbăviți din robia Egiptului. Să fim foarte atenți! Haideți să aflăm ce anume cârteau ei. Citim versetul 12. Și ziceau, aceștia, de pe urmă, n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Nemulțumirea și cârtirea iubiților când se nasc în inima omului nu rămân singure, ci sunt urmate de alte păcate. Primul care vine la rând este păcatul invidiei. Să nu aibă altul mai mult decât tine, să nu primească mai ieftin ceva, să nu fie nici măcar egalitate. Tu să fii ceva mai deasupra, dacă nu mai mult. Invidia este una din cele mai usturătoare boli sufetești. Cel stăpânit de ea se zvârcolește înspăimântător, negăsindu-și liniște nicăieri. Nimic nu-l mai bucură, nimic nu-l mai mângâie. Bine a zis cine a zis că invidia se pedepsește singură. Toate străduințele celor din afară nu folosesc la nimic pentru că invidia se sfârtecă pe dinăuntru. Invidioși sufăr de succesul altora ca de omilința lor, spunea Vlahuță, un scriitor de nostru român. De aceea nu-și pot da pace până când nu-și văd înlăturată ființa pe care nu pot să sufere. Lucrătorii din vie, arătați în pilda Domnului Iisus, au fost invidioși pe tovară și lor, care au lucrat mai puțin, dar care au primit aceeași plată, deși lor nu li se făcuse nici o nedreptate. Spune într-o veche carte mistică, așa. Dacă un alt călugăr nu ar primi această pomană, ea ar rămâne în casa binefăcătorului său. În orice caz ea nu ar fi pentru tine. Ce-ți pasă că îi se dă sau nu? Așa ar trebui, iubiților, să nu-ți pese, dar nu-ți dă pace invidia. Puțini oameni sunt pe planeta noastră neatinși de înfiorătorul duh al invidiei și al geloziei. El s-a strecurat până și în locurile cele mai sfinte, în inimile cele mai gingașe, în mijlocul bisericii Domnul Iisus Hristos și-a făcut multe victime. Numai sufletele care rămân acoperite în întregime de Domnul Hristos sunt izbăvite de Duhul invidiei. Și în Hristos nu se poate rămâne decât numai atunci când există o lepădare de sine 100% când omul vechi este ținut clipă de clipă pe cruce, căci invidia răsare, crește și trăiește, numai în ogorul firii vechi, firii cele noi născute din Dumnezeu, nu este cunoscută această plantă sălbatică. Cine nu mai are eu propriu, nu mai are nici invidie. În sufletul în care eu este Hristos, nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine, invidia și-a pierdut pentru totdeauna viața. Sufletul acesta a găsit adevărata odihnă și fericire. Doamne Iisuse, Stinge tu în mine orice foc străin. Stăpânește-mă tu de săvârșit. Fii tu viața mea și omoară în mine tot ceea ce este firesc, ca să pot fi folositor lucrării tale, să pot fi o pricină de bucurie pentru orice suflet nemântuit. Amin. Și acum, iubiți ascultători, haideți să-l ascultăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai respectați părinți ai Bisericii Ortodoxe. În omilia sa la Filipeni, omilia treia, la pagina 24, ascultați ce spune el despre invidie. De nicăieri, dar, nu provine invidia, decât dacă cineva se lipește cu trupul și cu sufletul de cele prezente pentru că, dacă ai crede cu adevărat că averea nu înseamnă nimic, ca și slava lumii acesteia, nu i-ai invidia pe aceia care o au. În omilia sala romani, omilia a opta, Sfântul Ioan Gură de Aur mai spune următoarele. Chiar dacă ar face cineva minuni, chiar dacă ar trăi în feciorie, chiar dacă ar posti, Chiar dacă s-ar culca jos pe pământ și prin această virtute ar ajunge la înălțimea îngerilor, totuși, prin invidie, va fi mai pângărit decât curvarii și prea curvarii, și mai nelegiuit decât tâlharii. Vai, iubiți ascultători, ce groaznic este păcatul acesta, cum pustiește acesta viețile oamenilor, și mai ales cum îi oprește de la fericirea veșnică. Haideți să mai citim încă una din cugeterile lui, tot în Omilia a opta la Romani. Dacă Dumnezeu nu iartă păcatele acelora care nu iartă pe ale greșiților lor, apoi cum să dea Dumnezeu iertare a care nedreptățesc pe alții care cu nimic nu i-au nedreptățit? Trezește, Doamne! pe toți cei care sunt stăpâniți de invidie și de leharul pocăinței prin sângele Domnului Isus. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic. Nimic. Decât să vorbesc despre tine. Cu vinte se cuvine, de cât să vorbesc despre tine, cuvântele tale senine, spre spreu ce se cuvine, spre slava ce ții, se cuvine.